פרק כט. אוי אריאל, אריאל, קריית חנה דוד, צפו שנה על שנה, חגים ינקופו, והציקותי לאריאל, והייתה תעניה ועניה, והייתה לי כאריאל. והניתי חדור עלייך, וצרתי עלייך מוצב, והקימותי עלייך מצורות.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 כן יהיה המון כל הגויים הצובאים על הר ציון. התמהמהות מהו, השתעשעו ושועו, שחרו ולא יין, נעו ולא שיכר, כי נסח עליכם אדוני רוח תרדמה, ויעצמת עיניכם את הנביאים ואת ראשיכם החוזים כיסה.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 ויאספו ענבים בה' שמחה, ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו, כי אפס עריץ וכל עלץ, ונכרתו כל שוקדי אבן. מחתיא אדם בדבר, ולמוכיח בשער יכושון, ויתו בתוהו צדיק. לכן כה אמר אדוני אל בית יעקב, אשר פדה את אברהם, לא אתה יבוש יעקב, ולא עתה פניו יחברו. כי וראותו ילדיו מעשה ידיי בקרבו יקדישו שמי, והקדישו את קדוש יעקב ואת אלוהי ישראל יעריצו, וידעו תועה רוח מינה ורוגנים ילמדו לקח.